Salmul 184 al Râvnitorilor Slavă ție, Doamne, fiindcă binecuvântarea Râvnei Tale ne-ai dăruit, încât mormântul scară la cer și poartă pentru noi a devenit. Slavă ție, Doamne, fiindcă aurul faptelor bune ca avarul l-am agonisit și pentru mărgăritarul legii iubiri toate le-am dăruit. Slavă ție, Doamne, fiindcă asemeni celor flămânzi pâinea pogorătă din cer am căutat. Și Sfânta împărtășănii ne-a dat. Slavă ție, Doamne, fiindcă așa cum cei aprinși de patima beției, vinul l-au cumpărat, tot așa noi, legea iubirii prin toate faptele noastre, am luat. Slavă ție, Doamne, fiindcă tăcuți și răbdători, gata de sacrificiu, prin viața mai am alergat și rodul tău cu râbnă l-am adunat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin post, nevoință, rugăciuni și ascultări, Duhul tău cel Sfânt ne-a pregătit. Și în sălașul inimilor noastre te-ai odihnit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă lumina ta în ochii ne-ai așezat, fiindcă iubirea ta în cuvântul nostru a stat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă mierea Duhului înțelepciunii, ca albinele am adunat și vinul Duhului înțelegirii, adevărul tău, prin împlinirea voii tale l-am lucrat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă diamantul Spiritului tău, ca un grăunte al credinții care mută munții ne-ai dat, și tâmpă nădejdei noastre în soarele Duhului cunoștinței a ridicat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă Iiscu râvna, credința, iubirea nădejdea ne învățat, și jertfa laudei noastre prin psalmi, la cerul slavei tale ai înălțat.